Вісім. Цього вечора біля вогню Марина розповіла мені історію Хермана та палацика в Сар'я. Херман Блау народився в заможній родині, що належала до впливової каталонської буржуазії свого часу. У династії Блау завжди була ложа в оперному театрі Лісеу, їй належало фабричне селище на березі річки Сегре, і з нею не раз були пов'язані світські скандали. Пліткувалося, що маленький Херман був не сином патріарха родини, старого Блау, а плодом позашлюбного кохання між його матір'ю Діаною та одним колоритним індивідом на ім'я Кім Салват. Салват був вільнодумцем, портретистом та професійним розпусником. Саме в такій послідовності. Він знеславив не одне добре ім'я, водночас увінчуючи олією ті самі жіночі лиха за астрономічні ціни. Хай там яка була правда, але певно те, що ні зовнішній вигляд, ні характер Хермана не мали жодної подібності, хоч і з якимось членом родини. Єдиним його зацікавленням був живопис і рисунок, що всім видавалося підозріливим, особливо його офіційному батькові. На 16-й уродини батько оголосив йому, що в сім'ї немає місця для гультяїв чи нероб, і якщо хлопець наполягатиме на бажанні бути митцем. Він віддасть його на фабрику працювати на Сієм або Каменєре, до армії або до будь-якої іншої інституції, що допоможе загартувати його характер і зробити з нього корисну людину. Херман визнав за краще втекти з дому, куди й повернувся за 24 години в супровіді цивільних гвардійців. Родитель його, зневірений і розчарований таким от первістком, вирішив покласти всі надії на другого сина – Гаспара який аж і зі шкури пнувся, прагнучи вивчити текстильне виробництво і продовжити родинну традицію. Побоюючись за Херманове економічне майбутнє, старий Блау записав на його ім'я палацик Усарія, що кілька років уже стояв напівпокинутий. «Хоч ти й набавляєш нам усім сорому, та я стільки років працював як раб не для того, щоб мій син залишився на вулиці», – сказав він йому. Свого часу обійстя було одним із найвідвідуваніших людьми, вельможними та заможними. Але тепер уже ніхто ним не опікувався, бо воно вважалося спаскудженим. Адже подейкували, ніби це місце обрало для своїх таємних зустрічей Діана і вільнодумець Салват. У такий спосіб, за іронією долі, будинок і перейшов у руки Хермана. Трохи згодом, за таємною підтримки матері, Херман став учнем того самісінького Кіма Салвата. Першого ж дня Салват пильно подивився йому в очі і промовив ці слова. «Перше. Я не є твоїм батьком і не знаю твоєї матері інакше, як з відстані. Друге. Життя митця – це життя ризиковане, непевне і майже завжди злиднене. Його не обирають. Це воно обирає собі когось. Якщо маєш сумніви щодо хоч одного з цих пунктів, то краще зараз же виходь через ці самі двері». Херман залишився. Роки навчання у Кіма Салвата були для Хермана стрибком у інший світ. Він вперше відкрив, що хтось вірить у нього. Його талант, в його можливості стати чимось більшим, ніж бліда копія свого батька. Він почувся іншою людиною. За півроку навчився і удосконалився більше, ніж за все попереднє життя. Салват був чоловіком химерним та великодушним, любителем усіляких вишуканостей. Малював лише вночі, і хоча не відрізнявся гарною подобою, бо подобу він мав ведмежу, його можна було вважати справжнісіньким серцеїдом, наділеним дивним даром зваблювання, яким він володів чи не краще, ніж пензлем. Модельки, від яких дух перехоплювали і пані із вищого світу, дефілювали через його студію, прагнучи позувати, та як підозрював Херман, чогось іще». Салват знався на винах, на поезії, на легендарних містах та на техніках любовної акробатики, імпортованих із Бомбея. Свої 47 років він прожив насичено. Завжди казав, що людські створіння дозволяли своєму існуванню минати так, ніби збиралися жити вічно, і в цьому була їхня згуба. Він насміхався з життя і смерті, з божественного і людського – Готував краще за видатних шеф-кухарів червоного путівника Мішлен, а їв за всіх них. За час, проведений обічнього, Салават перетворився на вчителя і найкращого друга Хермана. І той завжди розумів, що всім, чим став у житті як людина і художник, він зобов'язаний Кімові Салавату. Салават був одним із небагатьох обраних, хто знав таємницю світла. Він казав, що світло – це примхлива балерина, яка свідома своїх чарів. У його руках світло перетворювалося на чарівні лінії, що освітлювали полотно і відкривали двері в душах. Принаймні, на цьому наголошували рекламні тексти в каталогах його виставок. «Малювати – це писати світлом», – стверджував Салват. «Спочатку ти маєш вивчити його абетку, потім граматику, тільки тоді в тебе з'явиться стиль і магія». І саме Кім Салват розширив його світогляд, беручись з собою в подорожі. Тож вони побували в Парижі, Відні, Берліні, Римі. Херман швидко зрозумів, що Салват був не менш добрим продавцем свого мистецтва, ніж художником, ба й кращим. У цьому була суть його успіху. «Із кожної тисячі людей, що купують картину або твір мистецтва, тільки одна особа має хоч якесь уявлення про те, що ж вона придбала», посміхаючись, пояснював Салват. «Пані купують не твір, вони купують ім'я митця», те, що чули, і майже завжди те, що собі вимислювали про нього. Цей бізнес Хармани не відрізняється від продажу знахарських бальзамів чи приворотного зілля. Різниця тільки в ціні. Велике серце Кіма Салвата зупинилося 17 липня 1938 року. Дехто стверджував, що то через його надмірності. Харман же завжди був упевнений, що це жахи війни вбили у його наставника віру і бажання жити. «Я міг би малювати ще тисячу літ», – шепотів Саловат на смертному одрі, – «та ні на крихту не змінив би дикунства, невігластва і звірства людей. Краса – це слабкий подов проти вітру дійсності, Хермане. Моє мистецтво не має смислу, воно ні на що не придатне». Безліч його коханок, позикодавців, друзів та колег, дюжину людей, кому він допоміг, не просячи нічого взамін, оплакували його погребіння. Вони знали, що того дня ще один промінь світла згасає у світі, і всі тепер стануть самотнішими і порожнішими. Салват залишив йому скромнюсіньку суму грошей на свою студію і доручив розподілити решту, а її було небагато, бо Салват витрачав більше, ніж заробляв, і раніше, ніж заробити, розподілити між коханками та друзями. Нотаріус, що займався заповітом, вручив Харманові листи, який довірив йому Салват, що кінець близько. Відкритий слід було після його смерті. Зі сльозами на очах, з невимовним болем у душі хлопець безцільно бродив цілу ніч по місту. Світанок застав його в порту на Хвилерізі, і саме там, у першому ранковому промінні, він прочитав останні звернені до нього слова «Кіма Салвата». Дорогий Хермане, за життя я тобі цього не сказав, бо думав, що слід дочекатися слушної миті. Та боюся, що я вже не буду тут, коли вона настане. І ось що я маю тобі сказати. Ніколи я не знав художника з більшим талантом, ніж у тебе, Хермане. Ти цього ще не знаєш, ані здатен зрозуміти цього, але він у тобі. А єдина моя заслуга була розпізнати його. Я навчився від тебе більше, ніж ти від мене, хоч ти цього і не знав. Хотілося б, щоб у тебе був учитель, на якого ти заслуговуєш, хтось спроможність керовувати твій талант краще, ніж оцей убогий учень. Світло промовляє в тобі, Хермане, а всі інші ми тільки слухаємо. Не забувай про це ніколи. Від сьогодні і на майбутнє твій учитель стає твоїм учнем та найкращим другом. Назавжди. Салват. За тиждень, тікаючи від нестерпних спогадів, Херман вирушив до Парижу. Йому запропонували місце викладача в одній художній школі, і він не повертався до Барселони протягом десяти років. У Парижі залежив репутації доволі престижного портретиста і відкрив для себе нову пристрасть, що вже ніколи не покидала його – оперу. Картини почали продаватись добре, і один торговець витворими мистецтва, що знайомився з ним ще за життя Салвата, вирішив організувати його виставку. Заробіток з картин, на додачу до викладацької платні, дозволяв йому вести життя хоч і не розкішне, але цілком гідне. Трохи заощаджуючи та завдяки допомозі ректора своєї школи, що був кузеном половини Парижа, він спромігся забравнювати собі крісло в оперному театрі на цілий сезон. Нічого розкішного. Шостий ряд в амфітеатрі, трохи ближче до лівого краю. Двадцять відсотків сцени було не видно, але музика долунала чудово, попри розцінки на крісла та ложі. Там він її вперше і побачив. Це створіння ніби зійшло з якоїсь картини Салвата, але навіть її краса не могла зрівнятися з голосом. Звалася вона Кірстен Ауерман. Мала 19 років і, як писалася в програмці, була юною і дуже перспективною зіркою світової сцени. Того самого вечора її представили йому на прийомі, організованому трупою після вистави. Херман пробрався туди, водуючи з себе музичного критика газети «Лемонт». Потиснувши її руку, Херман занімів. «Як на критика, ви розмовляєте мало і з сильним акцентом», – пожартувала Кірстен. У ту мить Херман вирішив, що він одружиться з цією жінкою, хоч би це й було останньою річчю, яку він устиг би зробити в житті. Вирішив застосувати всі прийоми мистецтва зваблення, які протягом років спостерігав у Салвата. Але Салвата відлили в одному екземплярі. І ту форму вже розбили. Отак і почалася довга гра в кота і мишку, яка мала протривати шість літ і закінчитися в невеличкій нормандській каплиці одноголітнього надвечір'я 1946 року. У день їхнього весілля в повітрі ще було чутно сморід привіда війни, ніби від прикопаного десь падла. Кірстен і Херман повернулися невздовзі до Барселони і облаштувалися в сар'я, за час його відсутності обійстя перетворилося на якийсь примарний музей. Але світлистість Кірстен та три тижні прибирань зробили своє. Палацик увійшов у період небувалого розквіту. Харман малював без опину, охоплений енергією, якої й сам не міг пояснити. Його твори почали цінуватися у вищих колах, і незабаром мати у себе Блау стала ознакою Сіне Кванон – пристойного дому. Сіне кванон. Обов'язково. Латина. Одразу і батько почав пишатися на людях хермановими успіхами. «Я завжди вірив в його таланти перемогу. Він це має в крові, як і всі Блау. Та не знайти батька щасливішого за мене». Стали його улюбленими висловами, і від частого їх повторення він і сам цьому повірив. Торговці від мистецтва та виставкові зали, що кілька років тому не здобувалися на добрий день для нього, тепер із шкури пнулися, щоб здобути його прихильність. Та посеред цього вихору марності і лицемірства Герман ніколи не забував, чого вчив його салват. Оперна кар'єра Кірстен теж стрімко йшла вгору. В епоху, коли на музичному ринку почали з'являтися платівки на 78 обертів, вона стала одним із перших голосів, що увічнили своє звучання. У передмісті Сар'я це були щасливі сповнені світла руки, коли все здавалося можливим і на овиді ще не вгадувалися похмурі тіні. Ніхто не надавав значення запамороченням та зомлінням у Кірстен, аж доки не стало запізно. Успіх, подорожі, постійні прем'єри далися в знаки. Того дня, коли Кірстен обстежив лікар Кабрілс, її життя назавжди змінили дві новини. Перша. Кірстен була вагітна? Друга її життя повільно підточувало невиліковне захворювання крові. Їй залишався рік щонайбільше два. Того дня, вийшовши з консультації, Кірстен замовила у головній швейцарській годинникарні на проспекті Августа, золотий годинник із присвятою Херманові. Херманові, у якому промовляє світло К. А. 19.01.1964 року. Цей годинник мав відлічувати час, який ще могло б притривати їхнє спільне життя. Кірстен покинула сцену і кар'єру. Урочисту прощальну виставу було влаштовано в театрі Лісео. Виконувалась Лакме Ліба, її улюбленого композитора. Після того вже ніхто не зміг почути такого голосу. Протягом місяців вагітності Херман створив серію портретів дружини, що перевищували всі його попередні твори і ніколи не схотів їх продати. 26 вересня 1964 року в будинку Сар'я народилася дівчинка зі світлим волоссям та попилястими очима, точно такими, як у матері. Її назвали Мариною, і в її обличчі завжди буде проглядати образ і осяйність матері. Кірстен Ауерман померла за шість місяців у тій самій кімнаті, де привела на світ дочку і де провела з Херманом найщасливіші години життя. Чоловік тримав у долонях її бліду і тремтливу руку. Рука вже була холодна, коли світанкова заря понесла, наче подих цю жінку з собою. За місяць по її смерті Херман знов увійшов до своєї студії, що була влаштована на горище родинного житла. Маленька Марина бавилася біля його ніг. Херман узяв пензель і спробував провести мазок по полотну. Очі його сповнилися сльозами, а пензель випав із рук. Херман Блау вже ніколи не повернувся до малювання. Його внутрішнє світло згасло назавжди.